ואראה כי אינך מושיע, ואשימה נפשי וכפי, ואברה אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי. ולמה עליתם אלי היום הזה, להילחם בי? ויקבוצ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים. ויכו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו, פליטי אפרים אתם, גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. וילכוט גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי יאמרו אעבורה. ויאמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר, לא. ויאמרו לו, אמור נא שיבולת. ויאמר, סיבולת. ולא יכין לדבר כן, ויאחזו אותו, וישחטוהו אל מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא מאפרים ארבעים ושניים א', וישפות יפתח את ישראל שש שנים. וימות יפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. וישפוט אחריו את ישראל, אבצן מבית לחם. ויהי שלושים בנים, ושלושים בנות שילח החוצה, ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ. וישפוט את ישראל שבע שנים. וימות אבצן, ויקבר בבית לחם. וישפוט אחריו את ישראל, אילון הזבולוני.